8. Кава заспокоїла їхні шлунки і порядкувала думки, навколо них безперебійно працював нустрому, механізма якого не цікавив загиблий прибулець у герметичному контейнері. Дала свічу деякі запахи від сусідки, але не звернув на них уваги, лише й пізнавально шморну носом. Назорльоті розміром із ізнустрому було дозволено таку розкіш, як дезодоранти, і їх вистачало. Але думки членів екіпажу, які прокинулися від гіпресною, понилися ув'язненими металевій пляшці за декілька світлових років від теплої планети та чистого повітря, були зайняті важливішими справами, ніж аромати сусідів. Гріплі досі сиділа, застигши від минулого перехвилювання. Також виснажений Даллас завів розмову. «Чому нудишся? Досі кіпятися через рішення Еша відкрити шлюз і впустити нас? Як ти міг дозволити йому таке?» «Я вже говорив», – терпляче пояснив капітан. «Це я вирішив занести Кейна, а не...» «А, зараз ти маєш на увазі рішення про те, що залишити на борту то страхопудище?» Ріплі кивнула і промовила. «Так, уже пізно сперечатися про шлюз. Я могла і помилятися. Але як можна залишити на борту ту істоту після того, що вона зробила з Кейном? Неважливо, жива вона чи мертва?» Дала спробував заспокоїти Ріплі. Ми не знаємо точно, що вона зробила з Кейном. Окрім того, що вирубила його. Згідно з даними приладів, з ним усе в порядку. Щось до рішення залишити чи не залишити когось на кораблі, то я просто пілот і лише керую кораблем. Ти капітан. Остання інстанція. В окремих ситуаціях повний нуль. Парків краще розбирається в техніці, а в наукових питаннях останнє слово завжди за ешем. Як так? Тепер у ріплі був скоріше зацікавлений, а не ображений голос. Як і все інше, згідно з наказом компанії, почитай власну інструкцію. Тобто це стандартна процедура. Даллас почав злека нервувати. Ріплі, це не військовий корабель. Ти не гірше за мене знаєш, що стандартна процедура це те, що нам наказують для стандартних ситуацій. Між іншим, процедура передбачає автономність різних відділень, у тому числі наукового відділення. Якби я вважав по-іншому, не думаю, що працював би на торгівельному кораблі. «У чому справа? Премія за знахідку затьмарила можливість втратити людину?» «Ти чудово знаєш відповідь», – різко відповів він. «Я б не пожертвував здоров'ям Кейна заради жодної премії. Але вже пізно. Ми тут, і це все сталося. Не насідай на мене так. Добре. Я лише перевізник вантажів і живу з цього. Якби я захотів стати дослідником і полетіти на зустріч преміям за відкриття, я вступив до зовнішнього корпусу, і мені вже б декілька разів могли б відірвати голову». А тут і так голова розвалюється від усіх цих ускладнень. Слава? Ні, дякую, не для мене. Краще ми поставимо на ноги нашого старпома. Вона нічого не відповіла цього разу, і декілька хвилин сиділа мовчки. Коли вона нарешті заговорила, то вже без образи. Ви вже літали з Кейном? Ти маєш на увазі, чи я його добре знаю? Тихо запитав Дала, слідкуючи за панелі управління. Достатньо, аби пізнати і цінувати одне одного. А з Ешем? Знову починаєш, зіхнув капітан. Але нічого вже не поробиш. Що, Еш? Теж питання. Ти сказав, що добре знаєш Кейна. А Еша ти знаєш? Ти вже літав з ним колись? Ні. Ця думка взагалі не турбувала Даласа. Це вперше. У мене було п'ять рейсів, як довгих, так і коротких, з іншим науковим співробітником. Ми перевозили різні вантажі, а за два дні до того, як ми прилетіли з Тідуса, його замінили Ешем. Гріплі багатозначно подивилася на Далласа. «Що?» – різко зреагував капітан. «Вони і тебе теж прислали на заміну моєму колишньому воронт офіцеру «Я не довіряю Ешу». «Зрозуміло, а я взагалі нікому не довіряю». «Час змінити тему», – подумав Даллас. Він же усвідомив, що Еш – гарний член екіпажу, хіба що слегка впертий у спілкуванні з іншими». Але дружність не була необхідною вимогою під час рейсів, де астронавти проводили більше часу у гіперсні, за винятком з і посадки. До того ж, Еш не давав приводів сумніватися у своїй компетентності. Чому ремонт не завершено? Як він просувається? Перевів на інше Даллас. Гріплі подивилася на хронометр і щось швидко порахувала. Вони повинні вже закінчити. Напевно, їм залишилось лише остаточно все перевірити. Чому ти не повідомила? Я впевнена, вони ще не закінчили, інакше б уже дали знати. Слухай, невже ти думаєш, що я тягну час для Паркера і для всіх інших? Ні. То що ще треба зробити? Гріплі швидко відправила запит на своїй панелі. Ми досі не бачимо, що відбувається на поверхах Б і С. Сканери перегоріли, їх треба замінити. Мені байдуже, і виглядають поверхи Б і С. Я це і так знаю. Що ще? Резервні системи живлення перегоріли одразу ж після того, як ми здійснили посадку. Пам'ятаю, що в нас проблеми із допоміжними двигунами. Але основні двигуни працюють нормально? кивнула. Тоді розмови про несправність допоміжних двигунів – це пусте. Ми можемо злітати і без них, зануритись у гіперсон і продовжувати, як нам і належить, а не огінатися тута. Ти впевнений? Я про зліт із несправними допоміжними двигунами. Не впевнений, але я хочу звідси полетіти і хочу знати, коли. Ми дізналися, що то за сигнал, а також, що окрім Кейна, немає кого рятувати. Нехай якась експедиція від компанії, у якої буде потрібне обладнання, висадиться сюди і досліджує той корабель. Нам за це не платять. Ми виконали всі директиви, а тепер із мене досить. Треба запускати цю кулимагу. Невдовзі всі здорові члени екіпажу зайняли свої місця в капітанському та інженерному відсіках. Усі на якийсь час забули про Кейна, Мертвого Прибульця і все інше, окрім старту. Зараз усіх цікавив лише зліт. Тепер вони стали командою, а всі особисті розбіжності і думки подмінили у світлі бажання запустити буксир і полетіти назад у чистий відкритий космос. «Головний двигун увімкнено», – доповів Еш, повернувшись із лазарету на своє робоче місце. «Принято», – відповіла Ламберт. «Допоміжні двигуни досі не працюють, сер». Ріплі насупилась на багряний індикатор на панелі управління. «Так, знаю. Штурмане, усе готово?» Ламберт перевірила свою панель управління. «Дані для повернення на орбіту розраховано та введено. Узгоджую наші координати з координатами нафтоочисної установки. За хвильку все буде, зачекайте». Ламберт натиснула декілька кнопок по черзі. Над головою вдалося, загорілися якісь лампочки. «Непогано». Якщо треба буде, підкургуємо на горі. Будьте на прийомі для злету. Нострому почав вібрувати в курєві. Реавдвигудів перекрикував завивання вітру. Цей штучний грім відбувався від бугрів застиглої лави, від якого здригалися шестигранні базальтові ступи. Готова, відповіла Ріплі. Дала подивився на Еша. Як усе просувається? Науковець подивився на свої давачі. Усе працює поки що. Як надовго вистачить, тільки час покаже. Вистачить, щоб піднятися в космос. Даллас натиснув на кнопку телефона внутрішнього зв'язку. Паркере, що там у вас унизу? Ми впораємося без допоміжних двигунів. Далас знав, що якщо вони не зможуть подолати силу тяжіння за допомогою головного двигуна, то доведеться вмикати гіпердвигун. Але кількох секунд його роботи буде достатньо, щоб викинути їх з цієї системи. Вони опиняться зовсім іншому місці і доведеться витрачати другоцінний час неспання на повторне стикування з їхнім вантажем. Це означало витрати кисню, кожна хвилина вимірювалася в літрах. Нострома міг переробляти мізерні запаси повітря лише до певного моменту. Коли їх легені перестануть сприймати цю суміш, їм доведеться повернутися в гіперсон, незалежно від того, чи знайдуть вони навтовочисну установку. Даллас уявив велетенську установку, яка зависла в космосі, і суму, яку доведеться відшкодовувати за неї з їхньої скромної зарплати. Відповідь Паркера була обнадійливою, навіть підбадьорувала інтонацією. Добре, але врахуйте, що ми лише залатали їх. Для належного ремонту буде потрібно докове обладнання. Корабель витримає? Повинен. Головне, щоб ми не потрапили в зону високої турбулентності. Це може призвести до вибуху нових чорунок. Це все, що повідомила матір. А потім ми вже ніяких не полагодимо. «Не забувайте голову і спокійно працюйте», – додав Бред із місця в інженерній кабіні. «Прийнято. Будемо все контролювати. Єдине, що ми маємо зробити, це досягти нульової гравітації, а потім на гіпершвидкості летіти до сонячної системи. А ті кляті чарунки хай там лускають як попкорн, скільки заманеться. Але під час злету і стикування ви повинні зберегти їх цілими і неушкодженими». Навіть якщо вам доведеться голіруч утримувати їх. Докладемо всіх зусиль, відповів Паркер. Прийнято. Кінець зв'язку. Далас повернувся до ворот офіцера Нострому. Ріплі виконувала роботу Кейна. Зліт на 100 метрів, прибрати упори. Далас знову повернувся до своєї панелі. Тримати рівну вагу. Злітаємо на 100 метрів, сказала Ріплі і почала натискати кнопки. Зовнішній гуркіт почав дужчати, коли буксир злітав із пустельної запиленої планети. Корабель піднявся на 100 метрів над землею. Внизу безладно кружляла курява. Масивні опори, схожі на ноги, які слугували для підтримки нострому, тепер були акуратно складені в металевому дниші. На підтвердження комп'ютерних даних у капітанському відділенні пролунав глухий удар. Опори прибрано, повідомила ріплі, зачиняються захисні кожухи. Металеві кожухи закрили корпус опор, захистивши їх від пилу та чужої атмосфери. Готово, оголосив Еш. Добре. Ріплі, Кейна немає, тому все на тобі. Злітай. Гріплі потягнула подвійний важель на панелі управління Старпома. Гуркіт ізовні із почав стихати, хоча там не було нікого з людським сприйняттям, хто б міг його почути і гідно оцінити. Злегка нахилившись вперед, Ностромо полетів обраним курсом. Граєтація зменшується, оголосила Ріплі, натискаючи кнопки. Увага! Буксир із легким прискоренням летів прямо вгору і стрімко почав набирати швидкість. На місну металеву обшивку налітали сині вітри, але корабель ані гальмував, ані змінював свій курс. Увагу, Ламберт було прикуто до одного давача. Висота – кілометр. За 5 хвилин 32 секунди – орбіта по курсу. Якщо, звичайно, протримаємось, подумки додав Ламберт. Добре, пробурмотів Даллас, спостерігаючи за двома лініями, які переплелися на його екрані. Це видовище радувало око. Увімкнути штучну гравітацію. Ламбард класнуло микачем і корабель почало кидати. Шлунок Далласа почав протестувати проти зникаючої гравітації планети, яку вони щойно залишили завдяки сильному і безповоротному ривку. Увімкнула, відповіла Ламбард, коли її власні внутрішні стали на своє місце. Ріплі гарячково переводила погляд між індикаторами. Коли між ними з'явилася невелика розбіжність, вона швидко виправила її. Нерівномірна тяга змінює вектор. Вона класнула вимикачем, задоволено спостерігаючи, як стрілка повертається на своє місце. Вимкнула компенсацію. Ситуація нормалізувалася. Все добре. Далас уже почав сподіватися, що вони прорвуться без проблем, аж раптом капітанський відсік струснула сильна вібрація яка швидко вщухла, однак усі члени екіпажу переполошились і запанікували. «Що це біса було?» – голос поцікавився Даллас. У відповідь він почув сигнал попередження на телефоні. «Паркере!» «Так, у нас тут проблеми. Серйозні?» Перегрів двигуна на правому борті. Перевір сам. «Ти можеш його полагодити?» «Жартуєш? Я вимкнув його!» Повторна компенсація нерівномірної тяги спокійно промовила Ріплі. «Продовжуйте, поки не досягнемо нульової гравітації», – сказав Даллас у мікрофон. «А по твоєму, чим ми тут займаємося?» Телефон замовчав. У капітанському відділенні було чутно, що двигуни ривуть трішки по-іншому. Ніхто не дивився один на одного, побоюючись зустріти відображення свого страху. Рухаючись трішки повільніше, але все ж з легкістю розсікаючи вируючі хмари, Ностром улетів у глиб космосу в пошуках навтоочисної установки. На відміну від відносного спокою в капітанському відсіку, у інженерів кипіла робота. Бред знову скотсюрбився біля труб, обливаючись потом і мріючи вибратися звідси. «Знайшов?» – запитав Паркер. «Гадаю, що так. Пил знову забиває кляті збирачі, Двигун номер два знову перегрівається». «Я гадав, що ми вимкнули той мотлух». Я теж. Схоже, знову втратили кожух. Кляті двигуни. Такі вразливі. Вони не пристосовані до польотів крізь пилові бурі, нагадав своєму колезі Паркер. Плюй на нього. За дві хвилини ми будемо поза межами атмосфери. Капітанське відділення тремтіло під час лету. Усі прикипіли до своїх панелей управління. Далас хотів відправити запит до інженерного відсіку, але згодом передумав. Якщо Паркеру буде про що повідомити, він це зробить. «Ну жбо, лети вгору!» – подумки благав Далас, пообіцявши собі, що видасть інженерам премії, про які вони постійно потякали, якщо вони зможуть підтримувати головні двигуни в робочому стані ще кілька хвилин. Давач на його панелі свідчив, що гравітація різко падала. «Будь ласка, ще хвилинку!» – благав капітан, несвідомо ковзаючи пустіні рукою. Розірвавши заповну хмар, Ностромо вирвався у відкритий космос. А ще за хвилину 50 гравітаційний індикатор на панелі управління Даласа показав нульове значення. Це викликало щиру радість у капітанському відділенні, хоч це було в дечому непрофесійно. "Ми зробили це", промовила Ріплі, виснажено відкинувшись на м'яку спинку крісла. "Чор забирай, ми зробили це". Я в цьому сумнівався, коли ми зазнали першого вібраційного удару і почали втрачати швидкість, хрипло зізнався Далас. Я уявив, як нас розмаже по перших ліпших скелях. Я вже подумав, що нам доведеться вимкнути гіпердвигун і втратити нафтово-чисну установку. «Не турбуйся», – промовила Ламберт, не посміхаючись. «Ми могли знову приземлитися і залишитися там. Потім спрацював би наш автоматичний аварійний радіомаяк, і ми б занурилися в гіперсон, чекаючи, доки нас не врятує екіпаж якогось випадкового корабля, який теж розбудять». «Поки що нічого не говори про премії». Зробиш їм сюрприз, коли всі прокинуться на земній орбіті, – подумав Даллас. Але тепер інженери, як мінімум, заслуговували на усну подяку. Капітан увімкнув телефон. Гарна робота, як наш корабель. Тепер, коли ми здолали пилову завісу, він мурчить точнісінько, як Джонс. У динаміку пронало різке репіння. Даллас насупився, міркуючи, щоб це могло бути. Але потім збагнув, що це Паркер відкрив пиво, мимоволі тримаючи його біля мікрофону. «Пусте!» – грудовито продовжує інженер. «Коли ми щось лагодимо, у нас завжди виходить!» У динаміку почулося булькання. Таке враження, що Паркер занурювався у воду. «Звісно, молодці!» – запевнив Даллас. «Відпочиньте, ви заслужили!» «Ще, Паркери!» Агов, Коли ми досягнемо землі, ти будеш проводити перемовини з технічним контролем. Тримай своє пиво подалі від мікрофону!» Булькання припинилося. Задоволений Даллас вимкнув мікрофон і промовив ні до кого не звертаючись. «Заберемо наші гроші й додому. Установку потрібно поставити в гараж, Ламберт». Кут підйому Нострома почав вирівнюватися. За декілька хвилин на сигналізаторі над робочим місцем штурмана пролунав регулярний гудок. «Ось вона», – повідомила Ламберт. «Саме там, де потрібно». «Добре», – Даллас натискав на кнопки. «Підлаштуй корабель і готуйся до стикування». Під час підлаштування корабля у відповідність із положенням велетенської груди металу та пластику прилади постійно гуділи. Ріплі класнула вмикачем, і буксир зафіксувався позаду невиразних контурів наточисної установки. «Зафіксувала!» – промовила Ламберт. «Розпочинай стикування!» – Даллас уважно вдивлявся в екрани, затиснувши ряд червоних кнопок. «Зближуємося!» – Ріплі уважно спостерігала одразу за двома екранами. зменшується. 20. 15. Готово. Ріплі класнуло мукачем. Даллас відпустив червоні кнопки і дав наступні вхідні. Двигуни вимкнено, досягнутої інерціальної стабільності. Активувати фіксатор гіпердвигуна. Активовано, повідомила ріплі. Стикування завершено. Це означало, що нострому створює поле гіпердвигуна достатнього розміру, якого вистачило б і на автоочисну установку. Тепер і нафта зможе полетіти з ними в цьому таємничому нереальному середовищі, яке дозволяє людям і кораблям переміщуватися швидше за світло. «Курс на землю», – твердо наказав Даллас. «Потім, Ріплі, увімкни великий двигун і встанови швидкість світла плюс 4». «З радістю!» «Курс розраховано та налаштовано», – замить сказала Ламберт. «Час вертати додому». І подумки додала. «Час брати ноги на плечі». Гріплі натиснула головну кнопку. Маленька планета та корабель прибульців, який залишився в її полоні, зникли так швидко, ніби ніколи їх не було. строму досяг швидкості світла, а потім перевищив її. Навколо корабля та навтощусної установки утворився коронний розряд. Зірки, які були попереду, стали блакітними, а ті, що позаду, червоними. Екіпаж із шести людей нарешті летів додому. Шестеро людей і Кейн. Астронавти сиділи за спільним столом і пили каву, чай та інші теплі стимулюючі напої за звичками та вподобаннями. Їхні ослаблені постаті передавали заспокоєний напрям думок. Зовсім нещодавно вони були надтягнутими, як струни, і такими ж ламкими. зараз же вони безтурботно закинули ноги на поручя крісел, зручно вмостившись на подушках. Ламбер досі була на горі в капітанському відсіку, виконуючи остаточну перевірку курсу перед тим, як дозволити собі розслабитись. Еш був у лазареті, слідкуючи за кейном. Старпом і його стан були головними темами обговорення. Паркер поставив паруючий чай, неестетично причмокнув і заявив із звичайним для нього спокоєм і відвертістю Можливо, заморозимо його, аби пригальмувати цю чортову болячку. Ми не впевнені, як саме заморожування змінить його стан, заперечив Даллас, а раптом йому стане гірше. Те, що знищує хвороби, може й погіршити його становище. «Принаймні, краще, аніж нічого не робити, чорт забирай». Паркер помахав чашкою, ніби палицею. «А автолікар якраз тільки на це і здатний. Еж говорив, що машина не справляється. Той медичний комп'ютер може лікувати лише нудоту від нульової гравітації, зламані кістки і все. Безумовно, Кейн потребує якіснішої спеціалізованої допомоги». Але ж ти щойно визнав, що ми не можемо йому її надати?» «Так», – Паркер відкинувся на стільці. «Вірно». Отже, тому і пропоную заморозити його, доки ми не доїдемо. А лікар, що спеціалізується на позаземних хворобах, подбає про нього. Еге ж? Додав Бред. Ріплі похитала головою, дивлячись на нього. Щоб він не сказав, ти завжди говориш еге ж, або щось дуже подібне. Ніколи не помічав, брете. Той вишкірився. Еге ж? Ріплі повернулася до інженера. Що ти думаєш про це, Паркере?» «Твій підлеглий просто ходить за тобою і повторює «Егеш, ніби попуга».» Паркер повернувся до свого колеги. «Так, визнайся, ти попуга?» «Егеш?» «Перепиніть дуркувати», – сказав Даллас і одразу ж пошкодував про своє необдумане зауваження. Їм би не завадило трішки веселощів, а він взяв і припинив це. «Навіщо? Відносини між членами екіпажу були неформальними, а не як між начальником та підлеглими». Чому ж у нього з'явилося раптове бажання вдавати капітана? Можливо, це було через критичну ситуацію, так що хтось повинен бути головним. Він застряг у відповідальності, клята робота. Далласу хотілося бути на місці Ріплі чи Паркера, особливо на місці останнього. Двоє інженерів могли повернутися назад до своєї особистої кабіни і безтурботно не звертати уваги на речі, які безпосередньо їх не стосуються. Поки вони підтримували двигуни та корабель у робочому стані, то не перед ким не мусили звітувати. Далас усвідомив, що не любить приймати рішення. Напевно, саме тому він і був командиром старого буксира, а не лайнера. Вочевидь, саме через це він ніколи не скаржився на долю. Він міг більше часу на кораблі провести гіперсні, будучи капітаном буксиру. Він міг нічого не робити, лише спати й утримувати зарплатню. Йому не доводилося приймати рішення гіперсні. Скоро, подумав Далас, скоро вони повернуться до особистого затишку своїх окремих трун, їм околюсь надійне, від якого їхній розум заципеніє, а вони вирушать у приємний політ туди, де не треба приймати жодних рішень і куди не зможуть дістатися неприємні сюрпризи ворожих планет. Скоро, щойно доп'ємо каву. Кейнові доведеться пройти карантин. відсторонено промовив Далас, сьорбуючи каву. Так і нам теж ця думка збентежила ріплі. Певна річ, вони прилетять на землю заради того, щоб провести декілька тижнів у ізоляції, поки медики не впевняться, що ніхто з них не є носієм того, що вразило Кейна. Ріплі мріяла про зелену траву під ногами та синє небо над головою. Вона уявляла, як гуляє на пляжі в безтурботному віддаленому містечку на березі океану десь у Сальвадорі. Їй було болісно від них відмовлятися. Усі повернулися, щоб подивитися на Ламберт. У неї був втомлений і пригнічений вигляд. «Є не особливо гарна новина», – промовила вона. «Здивуй мене», – Даллас спробував налаштувати себе на будь-що. Візнав, що Ламберт залишилася в капітанському відсіку, щоб зробити необхідні розрахунки. «Згідно з моїми розрахунками, на основі того часу, який ми витратили, щоб дістатися до цієї планети та на неперебачену зупинку, на повернення нам потрібно...» «Коротше», – перебив Даллас, – «ми знаємо, що збилися з курсу, шукаючи той сигнал». «Скільки залишилося до землі?» Ламберт налила собі каву, занурилася в крісло і сумно промовила. «Десять місяців!» «Господи!» Гріплі зазирнула до чашки. Хмари, трава та пляж ще більше віддалялися, перетворюючись на бліду синю-зелену димфу та остаточно розчиняючись. Насправді, десять місяців персні мало чим відрізнялися від одного. Але астронавти мислили категоріями реального часу. Гріплі сподівалась на шість, а не на десять. Почувся попереджувальний сигнал телефона. Даллас узав слухавку. «Що там, Еше?» «Негайно спускайтеся до Кейна», – швидко промовив Еш, хоч із з дивними нотками вагання. Усі випросталися. «Його стан змінився? Щось серйозне?» «Вам простіше самим подивитися». Усі замитушились і побігли коридором, залишивши каву вистигати на осиротівному столі. Далас малював жахливі картини, поки біг униз до лазарету з іншими членами екіпажу позаду. Які страшні наслідки могла позаземна булячка викликати в старпома? Даллас уявив купу сірих маленьких рук з одним оком, якими кишили стіни лазарету, або гниючий труп нещасного Кейна, вкритий лускатим грибком. Астронавти досягли лазарету, захекавшись від бігу коридором і тамбурами-шлюзами. На стінах не було скупчень регіонированих рук прибульців. Тіло Старпома також не було вкрите позаземними наростами чи грибком. Еш не вказав причину зміни стану Кейна. Старпом сидів на платформі з відкритими очима. Його погляд був ясним і чистим. Було видно, що його мізки нормально функціонують. Кейн повернувся, аби побачити прибулих. Кейне, з тобою все добре. Ламберт не могла повірити власним очам. Виглядає добре, наче нічого й не трапилося, здивовано подумала вона. «Тобі щось потрібно?» – запитали Ріплі, побачивши, що Кейн ніяк не відреагував на питання Ламберт. «У мене в роті пересохло». Далас раптом згадав, кого нагадує Кейн. Людину, яка очуняла від амнезії. Старпом виглядав здоровим, але мав здивований вираз обличчя, наче намагаючись зібрати думки докупи. «Можна буде?» Еш швидко підійшов до кулера, набрав пластмасовий стаканчик і подав Кейну. Старпом випив його одним пуфтком. Даллас волі візначив, що його моторна координація була в нормі. Він пив інстинктивно, без задньої думки. Ситуація була обнадійливою, хоча й дурною. Напевно, з ним таки щось трапилося. Ще єдине, що відповів Кейн, повністю контролюючи свої дії. Ріплі знайшла великий контейнер, наповнила повінця і подала Кейну. Він випив його, наче людина, яка 10 років тинялася в пустелі Піолін і хекаючи відкинувся назад на м'яку платформу. «Як ти себе почуваєш?» – запитав Далас. «Жахливо. Що зі мною трапилося?» «Не пам'ятаєш?» – запитав Еш. Далас задоволено відзначив, що аналогія з амнезією була ближча, аніж він очікував. Кейн здригнувся, скоріш за все, через те, що м'язи затекли від довго лежання, і глибоко вдихнув. «Я нічого не пам'ятаю. Навіть важко згадати своє ім'я». «Як тебе звати?» – діловито запитав Еш. «Це лише для медичного висновку. «Кейн! Томас Кейн!» «Це все, що ти пам'ятаєш?» «Зараз я пам'ятаю всіх вас, але імена – ні. Кейн повільно вбив скупчених біля нього стурбованих астронавтів поглядом». «Нічого, згадаєш», – запевнив Еш. «Ти згадав власне ім'я і наші обличчя. Для початку непогано. Це теж свідчить про те, що ти не зовсім втратив пам'ять». «У тебе щось болить?» Паркер знайшов у собі мужність поставити перше незручне питання. «Усе! Таке враження, що мене шість років били палицями!» Кейн знову піднявся на платформі, звісив ноги і посміхнувся. «Господи, який же я голодний! Як я довго був непритомним!» Далас недовірливо дивився на неушкодженого Кейна. «Кілька днів. Ти точно не пам'ятаєш, що з тобою трапилося?» «Ані трохи». «Що останнє ти пам'ятаєш?» – запитала його Ріплі. «Нічого». «Ти, я і Даллас досліджували якусь дивну планету», – узвалася Ламберт. «Пам'ятаєш, що там трапилося?» Кейн насупився, з важкістю намагаючись розвіяти туман у своїй голові. Як назло, справжні спогади були десь далеко, і зібрати їх докупи було важко. «Просто якийсь жахливий сон, в якому я задихався. Де ми зараз? Досі на тій планеті?» Ріплі похитало головою. «Ні, на щастя, ми на шляху додому в гіперпросторі». «Готуємось до завантаження морозильній камери», – гаряче сказав Бред. Він, як і всі інші, бажав зануритися під захист безтурботного гіперсну подалі від жахіть, які розбудили їх. Хоча після того, як Кейн ужив, астронавти не могли повірити в те, що старпом приніс на борт жахливого прибульця. Все ж він був тут, у герметичній трубці, і кожен міг на нього подивитися. «Я за», – із готовністю відповів Кейн. У мене памручиться в голові, і я такий втомлений, що заснув мертвим сном без усіляких морозильних камер. Він диким поглядом увів лазарет. Але зараз я вмираю з голоду, треба поїсти перед тим, як заснути. Я сам зголодів, шлунок Паркера невиховано забурчав. Краще засинати на повний шлунок, інакше потім гірше прокидатися. Згоден. Даллас відчув, що непогано було влаштувати невеличку гулянку. Оскільки для повноцінної вечірки не було підходячого одягу, то лишався просто банкет. Пропоную поїсти. Один раз перед сном.